Zu werden wir eine Raumschlacht zu bestehen haben. Also bin ich berechtigt zu erfahren, was es mit dieser Flotte auf sich hat. Die Lage sieht nicht gut aus. Trotzdem wird sich die Schwert dem Abwehrriegel der Weißen Kreuzer anschließen, um die Verteidiger zu stärken. Ein Hyperdemon nähert sich auch der Elebato. Kurs ändern, Schutzschirme aufbauen. Wir versuchen ihnen auszuweichen. Geschwindigkeit unbedingt beibehalten. Atlan an Todesgruppe. Hiermit befehle ich die sofortige Rückkehr der Einheit zur Elevato. Subgeneral Datone an Traver und Atlan. Datone an Traver und Adlan. Hier, General Trava. Todesgruppe vor zwei Minuten an Bord zurückgekehrt. Ziel der Aktion im Blockadevor zu 100 Prozent erreicht. Atlan, wir haben sie! Eine komplette strategische Sternkarte des Aphoniehaufens haufens aus den Speichern der Küpp. Perfekt. Wir lassen gerade die Masse an Daten in die Speicher der Elevator übertragen und auswerten. Sehr gut. Und zum richtigen Zeitpunkt. Soeben ist hier die Hölle losgebrochen. Die ersten Entsatzschiffe der Küpp sind aus dem Hyperraum gefallen und haben sofort das Feuer eröffnet. Wir haben das, was wir wollten. Nun müssen wir auch zusehen, die Karte zu behalten. Der weiße Kreuzer Elebato befand sich im Orbit über dem Planeten Ascha-1 im System Kerr. Vor ein paar Minuten hatte das Schiff die Ausstiegsschleuse geschlossen und vom feindlichen Blockade vor, welches über den Planeten wachte, abgelegt. Unmittelbar zuvor hatte die Todesgruppe der Schuziden das vorgestürmt und die strategisch wichtige Karte der Küpp in ihre Hände gebracht. Kurz nach Abheben der Elebato waren die ersten Schlachtraponder und Zylinderdisken der Kyberneten materialisiert. Insgesamt erschienen 20 Einheiten und sie kreuzten genau im Fluchtkurs der drei schozidischen Schiffe. Ohne Vorwarnung nahmen sie das Geschwader unter Feuer. Die Geschütztreffer ließen die Schirme der weißen Kreuzer aufleuchten. An Bord der Elebato las Atlan besorgt die Zeitansage ab. Es ist zu spät. Wir rasen zwar aus dem System heraus, aber es wird noch Minuten dauern, bis wir in Transition gehen können. Triebwerke auf volle Kraft! Sonst werden wir durch Wirkungstreffer zerstört! Was ist das? Melde ein ernstes Problem. Was für ein Problem? Habe im Fluchtsektor plötzlich stark schwankende hyperenergetische Strahlungen ausgemacht. Hier kommen die Holos. Das kann nicht wahr sein, ausgerechnet jetzt. Hyperdimus. Es dauerte zwei, drei Sekunden, bis im Holofeld die komplette Darstellung entstand. In ihm waren die Fremdrauma abgebildet und mehrere flimmernde, längliche Objekte, die sich in hoher Geschwindigkeit auf den Schwarm der feindlichen Raumschiffe zubewegten. Die kybernetischen Schiffe reagierten nicht und als sie es taten, war es zu spät. Die Hyperdemos erreichten den Pulk und rasten mitten durch die Verfolger hindurch. Gebannt verfolgten Atlan und Traver, wie in wenigen Sekunden gleich mehrere feindliche Einheiten, den energetischen Erscheinungen zum Opfer fielen. Flammende Auren füllten die Raumschiffe ein und zerstörten sie komplett. Sie verschwinden einfach aus dem vierdimensionalen Raum Zeitkontinuum. Ich kenne dieses Phänomen. Alles, was die Hyperdimos berühren, wird aus dem Weltraum geschleudert. Bisher ist ihr auftauchen unsere Rettung. Die Dimos vernichten ausschließlich kybernetische Raumschiffe. Der feindliche Verband löste sich auf. Die Zylinderdisken der Kyp stoben in heller Panik scheinbar ziellos in alle Richtungen auseinander. In wilder Flucht versuchten sie, dem gleichen Schicksal zu entgehen. Aber es half nichts. Ein Schiff nach dem anderen wurde abgestrahlt. Ein Hyperdimo nähert sich auch der Elebato. Bei den Göttern Achgrund. Und ich hatte im Stillen gehofft, das Ding käme uns zur Hilfe. Im Gegenteil, jetzt werden wir aufs Korn genommen. Trava, lass sofort den kompletten Datensatz der strategischen Sternkarte auch an die Ombra und die Brest funken. Wir werden nicht früh genug in Transition gehen können, um uns zu retten. Der General wollte zu einer Entgegnung ansetzen. Aber ein Blick in die Augen des Arkoniden belehrte ihn eines Besseren. Er wandte sich ab und ging zum Pult des Funkoffiziers. Tu, was er gesagt hat. Ich habe den Befehl zur Übertragung losgeschickt. Die Daten wurden eben übermittelt. Wie ich erkennen kann, sind sie auf den anderen Schiffen angekommen. Gut. Traber. Und jetzt befiehlt den Kommandanten der Ombra und der Prest, sich von uns abzusetzen. Jeder muss versuchen, allein zu entkommen. Einen oder zwei von uns werden die Dimos erwischen. Zumindest der dritte muss entkommen und die Karte nach Grau gespringen. Ihr habt gehört, was Atlan gesagt hat. Verstanden. Befehl erteilt. Hoffentlich schafft es wenigstens ein Kreuzer. Der. Der Hyperdemo! Er kommt, er kommt! Er will! Nein! Er will uns! Der Hyperdemo raste über Licht schnell heran, wurde immer größer und größer, dann wölbte er sich über die Elevator. Sie verschwand von einem Moment auf den anderen, in einem grellen Blitz, der sekundenschnell wieder erlosch. Am späten Vormittag des 28. September 1333, neuer galaktischer Zeitrechnung, landete der bionische Kreuzer Schwert mit Perry Roden, der medialen Schildwache Lyrisea und der stellaren Majestät der Mutana Cephida auf dem Meeresplaneten Graugist. Das Schiff aus dem Sternenozean von Yamondi schwebte über das ruhige, nur von kleinen Wellen bewegte und vom Sonnenschein glitzernde Meer. Langsam senkte es seine Spitze und tauchte sanft in das Wasser ein. Unser Ziel war die submarine Sphäre Riharion. Ein Habitat im Ozean Graugischts, in dem unter einer Lufthülle viele Schotziden lebten. Die Mission, die die Schwert zum Planeten Petak im Petaka-System geführt hatte, war ein voller Erfolg gewesen. Wir brachten das vor 11.000 Jahren verschwundene Paragonkreuz mit, ohne dessen Hilfe die Ernennung neuer Schutzherren und eine Wiedererstehung des Ordens nicht möglich gewesen wären. Es hatte Lyrisseas ganzer geistiger Kraft- und Überredungsgabe bedurft, um das Kreuz, eine zwei Meter hohe Energiespirale, dazu zu bringen, sein Dimensionsversteck zu verlassen und mit uns zu kommen. Der Weihung von Atlan und mir zu neuen Schutzherren stand nichts mehr im Wege, sobald alle Schildwachen zusammen waren. Wir erhofften uns, durch die Wiedererrichtung des Ordens, ein Fanal für alle Völker Jamondis zu setzen, um endlich gemeinsam gegen die kybernetischen Mächte aufzustehen. Entsprechend euphorisch war unsere Stimmung. Wir hatten das bisher wichtigste Ziel erreicht. In wenigen Minuten docken wir an der Außenhülle Riharions an. Sehr gut. Ich bekomme eine Durchsage. Kurz vor uns sind auch die Weißen Kreuzer Umbra und Presse in Reharion gelandet. Sie sind vor acht Tagen aufgebrochen und haben eine lange gesuchte strategische Sternkarte des aphurie mit sämtlichen Daten über die Militärmacht ihrer Basen und die taktische Ausrichtung der Küppen gebracht. Ein Erfolg von eventuell kriegswichtigem Belang. Moment. Sind nicht drei Schiffe gestartet? Natürlich. Es fehlt die elevato Wann kommt sie zurück? Ich fürchte, das Thema Elebato behandelt der zweite Teil der Durchsage. Der Kommandant der Ombra möchte es euch selber sagen. Durchstellen. Ihr Tremoto, ich grüße dich, Stellare Majestät. Über den Erfolg des Unternehmens Sternenkarte wurdest du ja ausreichend informiert. Nun fällt mir als teilnehmender militärische Führer die Aufgabe zu. Von ihren Verlusten zu sprechen. Was ist mit der Elevato? Die Elevato existiert nicht mehr. Wie? Während die Ombra und die Presse in letzter Sekunde in den kybernetischen Feinden entkommen konnten, ist das Schiff General Travers mit der kompletten Mannschaft von einem plötzlich auftauchenden Hyperdimo verschlungen und in den Hyperraum abgestrahlt worden. Sie sind alle tot. Es tut mir leid. Attack! Oh nein! Ich rang nach Atem. Atlan war tot. Das unsterbliche Leben des Atlan Gonozal VIII, geboren am 35. Prago des Dryan 10.479, Daark, entsprechend dem 9. Oktober 8045 vor Christi Geburt, war ausgelöscht worden. General Traver. Führer der Schwadron von Graugisch lebte nicht mehr. Rokete, letzter Überlebender Schutzide des Sternenozeans von Yamondi, der auch an der Mission teilgenommen hatte, war tot. Er würde keine neuen Schutziden mehr zeugen. Atlan, Trava, Rokete und über 33 Schutziden, darunter sämtliche Mitglieder der Eliteeinheit Todesgruppe waren am 27. September neuer galaktischer Zeitrechnung gestorben. Um 3.08 Uhr acht einer Zeitrechnung, die Marphoniehaufen keine Bedeutung mehr besaß. Nichts besaß mehr Bedeutung. Adler! Sie fand ihn schlafend in der Kabine einer kleinen Nebenzentrale Riharions, die die Schoziden des Habitats ihm zur Verfügung gestellt hatten. Vorsichtig betrat die mediale Schildwache den abgedunkelten Raum. Unruhig wälzte er sich auf seiner Liege hin und her. Lyricea beugte sich über Perry Roden und berührte ihn sanft am Arm. Hastig fuhr er auf der Liege auf. Ich bin es, Lyrissea. Alles in Ordnung mit dir. Mir geht es gut. Ich hoffe es zumindest. Du musst es noch verarbeiten, Roden. Du hast den besten und zuverlässigsten Freund verloren, den du je hattest. Ich habe nicht einmal annähernd mit diesem Schock und dieser Trauer gerechnet. Atlan hat die Geschicke der Menschheit miterlebt und mitgestaltet. Und seitdem wir uns kennen, war er im Laufe der Jahre alles für mich gewesen. Konkurrent, Freund, Mentor, Ratgeber. Unsere Herzen haben im gleichen Takt geschlagen, verstehst du? Manchmal das eine etwas fordernder als das andere. Und nun ist sein Herzschlag verstummt. Für immer. Du musst dich damit abfinden, Perry. Aber ich weiß, es wird seine Zeit brauchen. Zeit, die ich nicht unbegrenzt habe. Nicht in Afoni, nicht während unseres verzweifelten Kampfes gegen die kybernetischen Zivilisationen und ihren Herrn Takkazani. Ich darf nicht länger an mich denken. Es gibt andere, die viel mehr betroffen sind. Und es gibt mehr zu tun, als zu trauern. In diesem Punkt würde Atlan dir beipflichten. Wie geht es Sefüda? Sie trauert ganz für sich allein an Bord der Schwert. Was glaubst du, wird sie es verkraften oder Adlan in den Tod folgen wollen? Ausgeschlossen. Zephüda ist die Oberkommandierende der Allianz der Moral. Wie sehr sie auch Adlan gemocht hat, ihr Leben gehört jetzt nur noch einem Ziel, der Befreiung Jamondis. Sie würde niemals den Freitod suchen. Ich mache mir trotzdem Sorgen. Sie wird sich jetzt nur umso verbissener in den Kampf stürzen. In einer solchen Gemütslage neigt man dazu, Fehler zu machen. Mein persönliches Alarmsignal. Der Submarinarchitekt Remo Kurtost will mich sprechen. Er scheint dringend zu sein. Ich werde allein hingehen und dich auf dem Laufenden halten. Perry Roden traf ihn in einem Schott, das als Übergang vom Schutzidenhabitat zur Wasserwelt diente und knöcheltief mit Wasser geflutet war. Remo Quotost stand in einer geräumigen Schutzsäule vor einem Kontrollsockel. Der Submarinarchitekt besaß feingliedrige Hände mit sechs Fingern. Auf seinem Rücken bewegten sich Flossen und Quallenkörper, die wie zwei Flügel aussahen. Am Hals öffneten und schlossen sich im Wechsel drei schlitzförmige Kiemen. Bei jeder Bewegung passte sich die Schutzsphäre dem Körper Remus an. Ich grüße dich, Remo Kotost. Was ist passiert? Wozu dieser heimliche Alarm? Der Alarm betraf zunächst nur dich, da ich hier einen Vorfall zu melden habe, der für graugisch einmalig ist. Vielleicht bist du erfahrener als wir, was solche Dinge angeht. Um was geht es denn? Zwischen den Häusern Reharions und in einer Lache aus Blut und Salzwasser haben wir die Leiche eines Submarinarchitekten architekten gefunden. Er war erstickt und es sieht ganz danach aus, als habe er seine Sphäre freiwillig geöffnet. Ein Selbstmord. Wir wissen nicht, warum er es getan hat. Aber ich habe mir die Biopositronik an seinem Arbeitsplatz angesehen und das hier gefunden. Remo berührte eine Sensorfläche am Kontrollpult. Rote Schriftzeichen leuchteten auf der Wassersäule auf. Roden kam heran und las die Buchstaben- und Zahlenkombinationen, die sich immer wieder veränderten. Mod. -Punkt. Code 262. Sind zu Verhandlungen bereit? Modpunkt Qualifikation positiv. Nenne uns deine Koordinaten. Code Respondpunkt 2627. Ende. Was kann das sein? Das sieht wie eine Funkbotschaft an unbekannte Empfänger aus. Anscheinend hat euer Kollege mit einem oder mehreren Teilnehmern kommuniziert, die sehr gern seine Koordinaten erfahren hätten. Und somit auch die Koordinaten Graugists. Kann ich die Nachricht haben? Ja, natürlich. Datenmasse und diese Oder schick sie besser gleich komplett an Echopage, den Bordrechner der Schwert. Vielleicht kann er sie entschlüsseln und erkennt den Funkcode. Dann wissen wir mehr. Gut. Bis dahin warten wir ab und geben noch keinen Vollalarm für den Planeten. Einverstanden. Ich kehrte zurück zur Schwert und suchte die Zentrale auf, um den Bordrechner nach seinen Ergebnissen zu fragen. Zu meiner Trauer um Atlan kam nach dem Gespräch bei Remo noch ein sehr flaues Gefühl im Magen hinzu. Bei meiner Ankunft ging ich sofort an eines der Hufeisenpulte und sah, dass die Rechenkugel pulsierend aufleuchtete. Ich habe keine guten Nachrichten, deine Anfrage betreffend. Das habe ich mir schon gedacht. Schieß los! Es handelt sich bei dem Material eindeutig um Befehlskürzel militärischer Operationsbasen. Wie sie mir auch in diversen Begegnungen mit den Kücktraken aufgefallen sind. Letztmalig im tanjong um die zwei system Bevor wir uns vor ihnen durch die Distanz spornen konnten. Ein Trakencode also. Und du bist dir ganz sicher? Absolut sicher. Demnach hat es auf Graugest einen Verräter gegeben. Wahrscheinlich der Selbstmörder. Wenn diese Funkbotschaften tatsächlich empfangen wurden, dann ist es nur noch eine Frage von Stunden, bis die hier auftauchen. So sehe ich das auch. Mit Empfang der gesendeten Signale werden sie mehrere Schlussfolgerungen gezogen haben. Dass der von ihnen vor einigen Wochen vernichtete Planet nicht grauisch war, sondern eine Attrappe. Und dass die Schutzherrin Karia Andaxi noch lebt. So ist es. Mich erreicht gerade ein gebündelter Datenstrom aus der nächstliegenden Submarines Ich fürchte, die KÜP sind schon da. Exakt. Es wird zu ihrem Ortungsalarm in der gegeben. Antistellare Majestät und Führerin der Allianz der Moral. Am Rand unseres Ortungsbereichs tauchen Tausende von kybernetischen Schiffen auf. Würfe, Zylindertisten und Ich wiederhole, Tausende. Was sollen wir tun? Wenn ein submarine tatsächlich die Koordinaten von Graugischt verraten hat, dann hat er sehr gründlich gehandelt. Remo, hier Perry Roden. Du darfst keine Sekunde verlieren und musst sofort den Vollalarm für den gesamten Planeten geben. Lass schnellstens die Verteidigung einrichten und die Blockade vor freischalten. Noch ist der Ring aus Schiffen der Küpp nicht abgeschlossen. Wir können also noch agieren. Echo Holos anzeigen und sorge dafür, dass Cephida so schnell wie möglich bei uns hier oben ist. Das ist Ich starrte auf die Holos und konnte angesichts dieser Übermacht kaum meinen Augen trauen. Ich wusste, dass zum gleichen Zeitpunkt bereits über 200 weiße Kreuzer aus den Tiefen des Ozeans von Graugisch aufstiegen, um einen ersten Abwehrriegel zu bilden. Aber ich wusste auch, dass die meisten dieser Schiffe erst teilweise oder gar nicht auf die neuen Verhältnisse der erhöhten Hyperimpedanz umgerüstet waren. Die der Allianz eignen sich höchstens für eine Kurzschrittenverteidigung unmittelbar über den dritten Planeten des Systems. Ihre Besatzungen bestehen nicht aus kampferprobten schurziden sondern aus Toroniri, den humanoiden-befrorenen geschützt. Diese Einheiten sind in einer Schlacht gegen die Kyberneten bestenfalls Kanonenfutter. Es fehlen die 300 schutzidischen Schiffe, die im Aphoni-Sternhaufen unterwegs sind, um Daten über den Feind zu sammeln. Und natürlich... Wenn uns die bat, mit. Seinem General Traver, und Dieser Verlust ist unersetzbar. Travers, Atlans und meine militärische Erfahrung hätten das Blatt noch wenden können. Zefüer war durch den Alarm geweckt worden und betrat soeben die Zentrale. Ihre Augen waren stark verweint und rot umrändert. doch angesichts des Aufmarsches der kybernetischen Streitkräfte verriet ihr Blick eine bedingungslose Entschlossenheit. Die Lage sieht nicht gut aus. Trotzdem wird sich die Schwert dem Abwehrriegel der Weißen Kreuzer anschließen, um die Verteidiger zu stärken. Ich hatte nichts anderes von dir erwartet, Zephyda. Zurzeit stecken wir in einer tödlichen Falle. Nur ein Wunder kann grauisch noch retten. der Schiffe übersteigt die 40er Marke. 4.000 gegnerische Schiffe. Und kein Ende. Ich habe ein... Auch die mediale Schildwache war plötzlich im Kommandoraum des Bionischen Kreuzers erschienen. Keiner hatte sie kommen oder gehen sehen. Die wunderschöne blauhäutige Frau mit dem kahlen Kopf, die Jahrtausende in einer Asylkapsel verbracht hatte, bevor Perry Roden sie befreite, blickte bedeutungsvoll in die Runde. Ich schlage vor, dass wir die Schutzherren aufsuchen. Kann Karia und Daxi uns dennoch helfen? Warum, Echopage, sind Kyp-Titanen auf deiner Ordnung? Die gegnerische Flotte erhält weiterhin Verstärkung. Wir stehen gegen dieses Aufgebot längst auf verlorenem Posten. Aber Kyp-Titanen sind keine Hinsicht. Will Tak während des Angriffs derart auf Nummer sicher gehen? Jetzt verstehe ich. Wollte Kazani wirklich die totale Vernichtung Graugischts, Wären die Kyp-Titanen längst hier? Und der Angriff hätte längst begonnen. Er zögert, weil er glaubt, dass Karia an Daxi noch einen Trumpf im Ärmel hat. Er hat anscheinend Furcht. Nur wovor? Spezielle Unterwassergleiter der Submarinarchitekten brachten Perry Roden und Lyrissea zur Orakelstadt. Ein etwa vier Kilometer durchmessendes kreisförmiges Atoll mitten im Ozean, das der Aufenthaltsort der Schutzherren war. Nachdenklich blickte der terranische Resident während der Fahrt aus den ovalen Fenstern in die Schwärze der Meerestiefe. Lufthalen sausten rasend schnell am Fenster vorbei. Im Ortungsbild des Gleiters war die Zahl der Angreifer nicht mehr zu überblicken. Vorübergehend versuchte ich, mich in den gegnerischen Befehlshaber hineinzudenken. Ganz sicher war es nicht Tak aber zweifellos einer seiner engsten Vertrauten. Kazani, soweit ich mir aus Lyrisseas Erzählungen von ihm ein Bild machen konnte, würde das Risiko, während einer Raumschlacht den Tod zu finden, niemals eingehen. Ich starte in das hellleuchtende Ortungsbild des Bordcomputers. Zylinderdisken und Schlachttraponder sammeln sich in großen Pulsen. Ich wusste instinktiv, dass sie dies taten, um aus drei Stoßrichtungen Graugist anzugreifen. Dabei würden sie mühelos die Phalanx der Weißen Kreuzer durchbrechen. Aber sie erhielten immer noch Verstärkung und warteten ab. Mit den Fingerspitzen massierte ich meine Schläfen. Etwas passte nicht zusammen. Das wurde tatsächlich immer deutlicher. Bis vor kurzem waren alle davon ausgegangen, dass Graugisch II seine Bestimmung erfüllt hatte, von der wirklichen Welt der Karia an Daxi abzulenken. Aber jener Angriff war spontan erfolgt. Und in den Reihen der Angreifer hatten sich sogar vier Kyp-Titanen befunden. Jetzt hingegen, warum dieses Zögern? Gab es eine vom richtigen Graugisch ausgehende Bedrohung, die womöglich nur Karzani selbst und Karia an Daxi bekannt war? Hatte Karzani demnach gewusst, dass es sich bei Graugisch 2 um eine Attrappe gehandelt hatte? Ich erkannte die steilen Felsen, die die Ankunft in die Orakelstadt ankündigten. Ich schloss den Helm meines Schutzanzuges, und begab mich mit Lyrissea zur Schleuse. Es kann losgehen. Die Schleuse füllte sich minutenschnell mit Wasser, dann öffneten sich die Schotts. Roden und Lyrissea traten an eine Bodenrampe und sprangen mit den Beinen voran hinaus. Langsam ließen sie sich noch tiefer sinken, der Orakelstadt entgegen, die ein unterseeischer Teil des Atolls war. Ein Schwarm kleiner Fische zog vorbei. Sie stoben auseinander, als sich die beiden Taucher näherten. Plötzlich waren sie angekommen. Hohe Steinmauern ragten vor ihnen auf. Hier ist es. Sie schwammen durch die Tore in das Innere des Bauwerks. An den Wänden leuchteten gelb-grüne Schimmeralgen, tauchten den Ort in ein freundliches Licht. Die Schutzherrin lag in einer steinernen Mulde und war erregt und verunsichert zugleich. Unzählige Toren Eri umschwammen sie, ihre persönlichen Leibwächter. Sie halfen ihr, sich in ihren Schutzanzug zu zwängen. Der Seekuhförmige, mehr als 20 Meter lange Leib zuckte, als sie sich unruhig von einer Seite auf die andere wälzte. Bei unserem Anblick hob sie mühselig ihren dicken, von Speckringen geprägten Hals. <lacht> und freue mich, die Schildwache und den Ritter der Tiefe zu sehen. Gleichzeitig ist mein Herz voll Trauer. In mein Reich haben weder Gewalt noch Zerstörung und schon gar nicht tausendfacher Tod zutritt. Du hast diese Maxime zur Moral erhoben. Und daraus auf Graugisch ein Paradies geschaffen. Aber das Unbequeme zu ignorieren, schafft es nicht aus der Welt. Vorerst habe ich angesichts der Bedrohung eine Funk- und Nachrichtensperre über alle meine Aktivitäten erhoben. Ich fürchte weitere Spionage und auch Attentaten. Außerdem werde ich zum ersten Mal seit langer Zeit die Orakelstadt verlassen. Gerade jetzt, in dieser Schicksalsstunde, wäre es für die Völker graugischs wichtig, dass du in der Orakelstadt bleibst. Wir brauchen deine Hilfe, Kavia. Die Bedrohung durch die Küpp ist immens. Vielleicht ist gerade jetzt in diesem Augenblick der Befehl zum Angriff auf Graugisch erteilt worden. Wir müssen von dir wissen, was die kybernetischen Mächte davon abhält, küpp titane nach Graugisch zu schicken. Haben wir eine Waffe, die du uns vorenthältst und die vielleicht die endgültige Zerstörung des Planeten doch noch abwenden könnte? Mir ist bekannt, dass es eine Waffe gibt, mit dem die Titanen zu besiegen sind. Nur weiß ich nichts von ihr. Ich kenne nicht einmal ihren Namen. Geschweige denn, wo sie zu finden ist. Aber Tak scheint nicht zu wissen, dass du keine Ahnung von dieser geheimnisvollen Waffe hast. Deshalb hält er seine Kyptitanen titanen von Grau gestvern, weil er fürchtet, dass du ihn jederzeit seiner wichtigsten Machtmittel berauben kannst. Das gibt uns eine winzige Chance, denn die Titanen bilden eindeutig das Rückgrat seiner militärischen Stärke. Wir müssen irgendwie diesen ungewollten Bluff aufrechterhalten. Du kannst uns also nicht helfen, Karia. Doch, ich werde in dieser schweren Stunde den bionischen Kreuzer schwert mit dem einzigen Versehen, was er noch benötigt, um sein volles Potenzial zu nutzen. Sein volles Potenzial. Ihr werdet einen Vernetzer erhalten. Die Zeit. I don't Der bionische Kreuzer war noch immer an der Außenhülle Reharions angedockt. In der Zentrale der Schwert stand Cephyda an ihrem Kommandopult und beobachtete die große, kugelförmige Holoprojektion. Die Oberfläche der Biopositronik war von wilden, sich immer wieder verändernden Schlieren überzogen, ein Zeichen für die erhöhte Rechnertätigkeit Echopages. Wo genau? Auf der Höhe des vierten Planeten im System. Dort gab es eben kurze Gefechte zwischen den vordersten Stoßkellen der Küpp und den Nachzüglern der eintreffenden Schwadron von Gorgisch. Ich habe innerhalb von fünf Minuten mehr als 30 verheerende Explosionen erfasst. Wie ist die Auswertung? Acht vernichteten Schachtrappern der Küpp stehen 22 vernichtete T-Kreuzer unserer Flotte gegenüber. Mit solchen Erfolgen werden wir den Angreifern nicht sehr lange standhalten. Die Schwert muss raus und kämpfen. Wir müssen die Köp frühzeitig stören, sonst überrennen sie uns. Hast du Informationen über den Verbleib von Perry Roden und Lyrissea? Le Leider gar nichts. Ich kann sie auch nicht mehr im Ozean lokalisieren. Seit ihrer Ankunft in der Orakelstadt ist der Funkkontakt komplett abgebrochen. Bayopaheim. Abgebrochen? Ohne Perry Roden sehe ich keine Chance, dem Untergang zu entkommen. Die Zeit drängt. Der Angriff steht unmittelbar bevor. Wo bleiben sie nur? Seepocken und Muscheln bedeckten die Wände des Schachtes. Hin und wieder flohen eigenwillig geformte Fische mit großen Augen und Leuchtorganen vor dem grellen Licht der Helmscheinwerfer, das urplötzlich in ihre Welt einfiel. Ich beobachtete den Tiefenmesser. Mehr als 4000 Meter waren wir bereits abgesunken. Der herrschende Druck war enorm. Unvermittelt wurde das Scheinwerferlicht reflektiert. Wir schwebten vor einem transparenten Schott zu einer geräumigen Schleusenkammer. Die Schutzherrin erwartete uns bereits. Ihre Bewegungen waren viel eleganter und geschmeidiger als auf dem Felsvorsprung. Das Meer war ihr Element, in dem sie sich wohlfühlte. Das würde sie nie verleugnen können. Ich ließ mich dicht hinter der Schutzherren von dem einströmenden Wasser in die Kammer tragen. Dann wurde das Wasser in der Schleuse abgepumpt. Dürrissea und ich öffneten die Helme. Ich weiß es nicht. Bitte aktiviert Antigraf- und Flugaggregatfunktion an eurem Raum anziehen. Ich öffne jetzt das Innenraum. Der Verschlussmechanismus erinnerte an eine riesige Irisblende. Vor ja. uns gehnte eine schier bodenlose Tiefe. Ich stand an der Schwelle zu einem gigantischen Raum. Ach. Ringsum, über uns, ebenso wie hinab in die unergründliche Tiefe, waren die Wände mit einer Phalanx bionischer Kreuzer übersät. Sie hingen da wie Schmetterlinge, die jemand mit Nadeln in einem Setzkasten fixiert hatte. Karia, ich... Wir danken dir. Das ist die Rettung. Wie... Wie viele Schiffe sind das? Gibt es Besatzungen für sie? nach Für andere Dinge bleibt keine Zeit. Diese Kreuzer, sind sie nicht einsatzbereit? Die Schutzherrin starrte Roden nur verständnislos an und schwebte dann, von den Flugaggregaten Funktionen ihres Schutzanzuges getragen, weiter hinab. Halt, Karia! Moment! In Kürze werden wir eine Raumschlacht zu bestehen haben, also bin ich berechtigt zu erfahren, was es mit dieser Flotte auf sich hat. Würde das irgendetwas an der bestehenden Situation ändern? Selbstverständlich! Ich bitte dich zum letzten Mal wirklich zu sagen, welche Machtmittel dir auf Graugisch zur Verfügung stehen. Was ist zum Beispiel mit dieser Flotte? Ich vermute hier annähernd 8000 bionische Kreuzer. Eine beachtliche Streitmacht, die der Allianz der Moral sehr nützlich sein könnte. Gerade jetzt. Ich dachte, diese Schiffe sind für uns. Die Schutzherrin ließ sich von Rodens Ausbruch nicht einschüchtern... ...und schenkte ihm einen langen, sanften und freundlichen Blick. Ein wohliger Schauder lief über ihren massigen Körper. Diese Schiffe sind für die Reise nach bestimmt. Das mythische Ahandaba. Ich kannte den Begriff aus Lyricias berichten. Die Schutzherrin hatte schon vor Äonen davon gesprochen, dass sie eines Tages sobald die Zeit dafür reif war, nach Ahandaba gehen würde. Ein Ort oder ein Zustand? Ich begann am klaren Verstand der Schutzherren zu zweifeln. Die Schutzherren hatte hier eine gewaltige Flotte konserviert, weil sie einem Traum nachjagte. Vielleicht sogar einem Phantom. Entgeistert starrte ich zu Lyris her. Das kann sie doch nicht tun. Sie macht es uns unnötig schwer. Doch, sie kann. Lyricea, Graugicht kann jeden Augenblick angegriffen werden. Vielleicht hat die Attacke bereits begonnen. Ich verstehe nicht, warum wir hier unsere Zeit vergeuden. Ich muss zurück zur Schwert. Du bist zu ungeduldig. Die Schwert wird zuerst den Vernetzer erhalten, den sie benötigt. Folgen wir zu dem kleinen Gebäude am Schachtrand. -Bord. Was ist das für eine Anlage? Das ist der höhere Ort der Verletzungen. Die letzten Schiffe haben ihre Rückkehr über Hyperfund angekündigt. Hinzu kommen die 200 eingeschränkt gewächsfähigen Immerhin, die Schwadron von Graugischt ist also bereit zu kämpfen. Hier, Eine dringende Nachricht an die Sterare Majestät. hier. Im Hologrammfeld erschien der Submarinarchitekt. Er befand sich unter der Wassersäule. Seine sechsfingerigen Spinnenhände gestikulierten heftig. Das flügelähnliche Gliedmaßenpaar auf seinem Rücken zitterte leicht. Was gibt es, Remo? Wir haben soeben die Blockade der ersten Bodenforst desaktiviert und darüber hinaus alle übrigen Geschützstellungen freigeschaltet. Sie sind ab sofort einsatzbereit. Das ist eine sehr gute Nachricht. Alle Befehlscodes wurden verschlüsselt an Echopage übermittelt. Der Bordrechner kann sie sofort umsetzen. Gibt es Lebenszeichen von Roden und Lyrissea? Nein, leider nicht. Wir haben immer noch keinen Funkkontakt zu ihnen. Jedoch auch nicht zu Karya Andaxi. Eine Frage, Stellarer Majestät. Wie steht es wirklich um Graugischt? Gibt es eine Überlebenschance? Ich würde sagen. Das Hologramm flackerte. Remo Quotosts grau-weißes Gesicht verzerrte sich. Hinter ihm schwammen mehrere Toren Eri heran und scherten ihn eilig fort. Abrupt erlosch die Bildübertragung. Der, der und der auf bekommen. Alle Kreuzer ziehen sich auf die äußere Verteidigungslinie zurück. Maximale Distanz zu Graugischt, eine Lichtsekunde. Der Planet ist, um jeden Preis zu schützen. Sämtliche Einheiten haben Echopage? Hiermit erteile ich die Feuererlaubnis für die Blockadefors. Sekundenbruchteile später schien die wolkenverhangene Atmosphäre von Graugischt aufzureißen. Enorme Energielanzen stachen von den Blockadefors in den Weltraum hinaus. Die Pulks der Angreifer boten ein kaum zu verfehlendes Ziel. Schon der erste Feuerschlag ließ hunderte winzige Sterne aufflammen und innerhalb Minutenfrist in sich zusammenfallen. Zurück blieb nur ein diffuses, rötliches Wallen als Wracks im Atombrand verglühten. Die Antwort der Küpp wird nicht lange auf sich warten lassen. Wir betraten das Gebäude durch eine der üblichen Irisblenden. Die Schutzherrin blieb zurück. Im Innern strahlte das Bauwerk eine schwer zu definierende Kälte auf mich aus. Auch Lyrissea spürte das. Sie warf mir einen verwirrten Blick zu. Hier ist es unheimlich. Da! Wenig später sahen wir sie. Tausende Körper waren hintereinander aufgereiht. Kleine, etwa einen Meter große Echsenwesen. Leblos wie fleischgewordene Puppen hingen sie von der Decke und den Wänden herab. Jeder ein Ebenbild der anderen? Roden ging neugierig zwischen den Reihen entlang und suchte sich wahllos eine der Figuren aus. Die Gliedmaßen ließen sich leicht bewegen und pendelten nach, als er die Hand wieder zurückzog. Sie fühlen sich kühl an, aber nicht kalt. Sie wirken fest, als wäre ihr Körper muskulöses Gewebe. Und vor allem... Sie leben nicht. Oder Sie verstehen es, Ihren Zustand, geschickt zu verbergen. Ich nehme an, Ihr habt das Lager erreicht. Nehmt so viele Ihr könnt aus dem Vorrat. Sie sind alle identisch. Ihr müsst sie in die Schwert transportieren. Dann wird euch die Biotronik die letzten Anweisungen geben. Der Vernetzer wird den Wirkungsgrad des Kreuzers auf nahezu 95 erhöhen. Ich werde euch den Weg zurück zeigen. Werden Sie nicht ertrinken? Solange Sie nicht atmen, geschieht. Im Holofeld der Schwert zeichnete sich in optischer Vergrößerung die Kilometer hoch in die Atmosphäre aufwirbelnde Glut eines explodierenden Bodenfors ab. Roden und die mediale Schildwache betraten hastig die Zentrale, öffneten ihre Helme und überreichten Cephyder den kleinen, aber dennoch klobig wirkenden Körper. Was ist das denn? Ein Vernetzer. Wir haben ihn von der Schutzherrin bekommen. Echopage wird uns gleich weitere Erklärungen liefern. Die anderen elf haben wir in einem Container eingeschlossen. Sie stehen unter permanenter Sensorenüberwachung durch den Bordrechner. Oh, und der hier? Wir haben Vernetzer 1 wahllos herausgegriffen. Der Platz des Vernetzers lag auf der oberen zentralen Ebene. In die Bugwand integriert befand sich dort eine transparente, etwa drei Meter durchmessende, aufgeklappte Kugel. Ein Vernetzer ist ein Vermittler zwischen der normalen Schiffsführung und dem paranormal arbeitenden Mutana. Ein bionischer Kreuz ist ohne Verletzer durchaus flugfähig. Allerdings erhöht jener die Leistungsfähigkeit des Verbundes beträchtlich. Nur du kannst ihn einsetzen, Zephüder. Die Stellarmajestät ging um den Kreis der Quellen herum und hielt das kleine, klobige Geschöpf mit ausgestreckten Armen vor sich. Sie näherte sich der transparenten Kugel und ließ die Puppe so weit sinken, dass ihre Füße den Boden berührten. Plötzlich schüttelte Vernetzer 1 Zephydas Hände mit einer unwilligen Schulterbewegung ab. Tatsächlich. Zephyda hielt ihn nicht mehr fest. Er stand aus eigener Kraft da. Vor wenigen Augenblicken wäre die Gestalt noch schlaff in sich zusammengesunken. Mit einer überaus geschmeidigen Bewegung betrat der Vernetzer die transparente Kugel und zögerte keinen Augenblick lang, sich in den Sessel vor dem kleinen Hufeisenpult zu setzen. Gleichzeitig schloss sich die Kugelschale des Pultes. Der Kreuzer befindet sich im Vernetzermodus. Willkommen an Bord, Kleiner. Er bewegt sich nicht mehr. Der Vernetzer scheint zu warten. Es kann losgehen, Ziffida. Die Quellen nahmen auf den Sesseln des zweiten Sitzkreises Platz. Die Anspannung war greifbar. Es schien, als halte selbst die Schwert den Atem an. Die Stellarmajestät versank in ihre Konzentration. Der bionische Kreuzer sollte sich langsam in Bewegung setzen. Stattdessen wurden wir mit einem gewaltigen Ruck nach vorne gerissen. Der Vortrieb katapultierte die Schwert wie ein Geschoss durch das Meer. Der Hologlobus zeigte für Sekunden nichts als einen Strudel entfesselter Gewalten. Die See kochte, als das Schiff mit brachialer Gewalt Fahrt aufnahm und aus den Fluten auftauchte. Eine gewaltige Welle bildete sich am Heck fiel sofort in sich zusammen, als die Schwert in die Atmosphäre graugisch aufstieg. Diese Leistungssteigerung ist enorm. Wo bislang alle Kraft der Quellen nötig war, genügt offenbar nur noch ein Anschub. Wir werden jedem Küpraumer weit überlegen sein. Wir müssen jetzt nur noch die weitere Verteidigung organisieren. Echopage, wie sieht es auf Graugest aus? Der erste Vergeltungsschaden der war ein Desaster. Wir haben bisher mindestens 250 t verloren. Zwar reißen nach wie vor die Geschützstellung der Boden große Lücken in die Reihen der Küpp. Doch auch häufiger getroffen. Ich sah das Erschrecken in den Augen der Mutana. Wir hatten bereits jetzt einen furchtbaren Blutzoll gezahlt. Und es war abzusehen, dass die nächste, spätestens die übernächste Angriffswelle, das Ende der Schwadron von Graugisch bedeutete. Und damit das Schicksal des Planeten besiegelte. Ich fürchte, das reicht alles nicht aus. Das Kräfteverhältnis ist nach wie vor katastrophal. Die modifizierte Schwert muss augenblicklich eingesetzt werden. Zephyda, jetzt müssen wir kämpfen. Anti-Ortungsschirme aktivieren. Die Schwert stieg wie ein funkelnder Brillant in den Weltraum auf und wechselte in den Überlichtflug. Sie materialisierte vor mehreren Zylinderdisken, die graugisch schon bedrohlich nahe gekommen waren. Selgo. Mit unglaublicher Präzision jagte das Schiff zwischen den Angreifern hindurch. Ich fragte mich, ob dafür auch der Vernetzer verantwortlich war. Eine solche Reaktionsschnelligkeit traute ich nicht einmal Céphu dazu. Selbo, der Todbringer der Schwert, eröffnete sofort das Feuer auf die Kübrauma. Ja! Todbringer waren die einzigen Motaner, die in der Lage waren, den Paramak-Werfern der Bionischen Kreuzer die nötige psionische Energie zum Abfeuern von Paramak-Torpedos und Strahlern zu liefern. Selbo vernichtete einen Küpraumer nach dem anderen. Vernichten! Mit aufflammendem Schirmfeld raste die Schwert wenig später durch die auseinandertreibenden Trümmer der Traponder hindurch, fiel zurück und jagte etwa 50 Zylinderdisken hinterher. Wir zogen nur wenige tausend Kilometer über sie hinweg und hinterließen eine brodelnde Spur der Vernichtung, die mindestens 20 Raumer auf einen Schlag erfasste. -Koch -Koch -Koch -Koch -Koch Weitgehend unbehelligt näherten sich mehrere der wabenförmigen, über 1000 Meter hohen Raumschiffe dem Planeten. Im Salventakt feuerten sie auf Graugischt. Weit unter uns sah es aus, als würden ausgedehnte Atolle von Lavawogen verschlungen. Die Schwert raste direkt auf die Wächter zu. Die gesamte Schiffszelle des bionischen Kreuzers schien zu schwingen. Die Ortungsbilder sprangen mir schier entgegen. Ich wurde mit einer nie gekannten Gewalt in den Sessel gedrückt. Sekunden später schoben sich die Sektorwächter getroffen ineinander und vergingen. Zurück blieb eine Wolke pulverisierter Materie. Wrackteile anderer zerstörter Schiffe fielen, einen Kometenschweif hinter sich herziehend, auf den Planeten. Die Einschläge leuchteten feuerrot auf dem blauen Planeten auf. Das muss eine Finte sein. Sie wollen uns in Sicherheit wiegen. Warum sollten Sie? Wir haben dutzende Schlachtraponder und Zylinderdisken zerstört. Sogar mehrere dieser riesigen Wabenraume, die mir fast unbezwingbar erschienen. Wenn das die Küpp nicht aufgescheucht hat, was dann? Bestenfalls haben wir kurzfristig Verwirrung ausgelöst. Selbst wenn wir in jeder Minute hundert ihrer großen Schiffe vernichten, ändert das angesichts der enormen Truppenstärke sehr wenig. Dieser Rückzug muss einen anderen Grund haben. Ich habe ein Ordnung um zu vermelden. In der Tiefe des Ozeans ist vor ein paar Minuten ein riesengroßes Objekt zum Leben erwacht. Wahrscheinlich unsere Rettung. Das Geheimnis von Graugest. eines drei Kilometer durchmessenden rostroten Walzenraumschiffs hatte soeben die Meeresoberfläche durchstoßen. Es tauchte wie ein vorsinnflutliches Ungeheuer aus der Tiefe empor. Gewaltige Wassermassen stürzten über den schrundigen Rumpf ins Meer zurück. In der Zentrale der Schwert hob die die Kampfhandlungen über still in einer Ecke gesessen hatte, den Kopf. Jetzt verstehe ich, wieso die Kyp und Tarkar -Zanis Garden so lange gezögert haben und vorhin nicht einmal mit 4.000 Schiffen angegriffen haben. Sie fürchteten die Schlagkraft dieser einen Walze. Karia muss die fähigsten Submarinearchitekten zu sich gerufen haben, um den Porter gefechtsbereit zu machen. Dieses Schiff birgt kosmokratische Kraft in sich. Als ich geboren wurde, waren diese Schiffe schon sehr alt. Ein heute lebender Kybernet hat jemals einen Schutzherren Porter gesehen. Unseren heutigen Gegnern ist dieser Anblick vergönnt. Immer weiter schob sich der legendäre Rauma aus dem Wasser. Mittlerweile schon gut fünf Kilometer. Für mich waren Schiffe dieser Größenordnung imposant, aber noch lange kein Weltwunder. Die Mutana hingegen starten mit offenen Mündern auf die Bildwiedergabe. Eine unverkennbare Drohung an die Küpp. Das ist das Wunder, dass die nächste Angriffswelle zurückschlagen kann. Der Schutzherrenporter wird das Zünglein an der Waage sein. Er muss jetzt so schnell wie möglich in den Weltraum starten. Quellen, macht euch bereit für den finalen Kampf. Jeden Moment konnte der Schutzherrn Porter beschleunigen und sich den Angreifern entgegenwerfen. Aber das Schiff schwankte. Ein Zittern durchlief den mächtigen Rumpf. Der Bog neigte sich, langsam zwar, doch unverkennbar. Sekunden später kam der Gegenschub. Die Walze wurde inmitten einer Woge aus Wasser und Dampf emporkatapultiert. Porter auf 50 Kilometer. 60 Kilometer, komm schon, komm schon. Was ist denn da los? Wieder verharrte die Walze, mühsam eine erneute Taumelbewegung ausgleichend. Das gigantische Schiff sackte langsam zurück. Lyricere schlug sich in blankem Entsetzen die Hände vor die Augen. Die mediale Schildwache wirkte in dem Moment wie versteinert. Sie. Schaffen es nicht. Die Submarinarchitekten kriegen das Raumschiff nicht unter Kontrolle. Wenn nicht bald der Schutzschirm aufgebaut wird, stürzen sich die restlichen Küpp von allen Seiten auf ihr neues Opfer. Das Schiff sank immer schneller der Meeresoberfläche zu. Gleichzeitig feuerten die Waffen des Porters. Blassblaue Blitze jagten in die Schwärze des Alts hinaus, einem Punkt Zylinderdisken entgegen. Keiner der Energiestrahlen fand sein Ziel. Spätestens jetzt wird den Angreifern klar werden, wie es um die Geheimwaffe Graugischts wirklich bestellt ist. Es ist vorbei. Ich gebe dir recht, karl Roden. Zumal meine Ordnung. eine Verstärkung von 2.000 über übernimmtischen Schiffen im System vermerkt. Sämtliche Verluste der Küsten sind somit mir als ausgeglichen. Das ist das absolute Ende. Zephyda, für Graugis gibt es keine Hilfe mehr. Gib den Befehl zum Rückzug, um wenigstens die letzten Weißen Kreuzer und ihre Besatzungen zu retten. Ansonsten sind wir alle in weniger als einer Minute verloren. Echopage. Befehl an alle verbliebenen Einheiten. Vom Gegner lösen und zurückziehen. Sofortiger Rückzug aller. Noch mehr küppschiffe. Ich konnte hyperenergetische Erschaffenden in unglaublicher Vielzahl. Hyperdimos! Was spielte das noch für eine Rolle? Wir waren so wenige geworden, dass die hyperenergetischen Erscheinungen weit mehr Opfer unter den Angreifern finden würden als in unseren Reihen. Ich hatte zwei, vielleicht sogar einige Hyperdimos mehr zu sehen erwartet. Aber was sich in der Ortung abzeichnete, das konnte ich nicht anders bezeichnen als ein Leuchtfeuer von Impulsen. Sieht es so aus, als hätten Sie dieses Sonnensystem zum Aufmarschgebiet erklärt. Es sind mehr als 10.000 Hyperdimus. Sie materialisieren überall, sogar nicht übergang. Gegen diese Naturerscheinung haben nicht einmal die Sektorwächter der Küppe eine Chance. Wo immer Hyperdimus und Raumschiffe zusammentrafen, endete die Begegnung in der Vernichtung der betreffenden Schiffe. Innerhalb von Sekunden wurden hunderte Schlachttraponder Zylinderdisken und Sektorwächter entstofflicht und in den Hyperraum abgestrahlt. Die Schiffe verschwanden inmitten zuckender Entladungen. Ich starrte wie gebannt auf die Ereignisse und nahm erst jetzt wahr, dass sie die Schwert sowie die Weißen Kreuzer verschonten. Sie gleiten an uns vorbei und attackieren nur die anderen Schiffe. Es sieht so aus. In die Flotte der Feinde, jedenfalls reißen sie gewaltige Lücken. Die dezimierten Küpp hatten längst das Feuer auf die Hyperdimus eröffnet, ohne auch nur eine dieser riesenhaften, an terranische Wale erinnernden Erscheinungen in Bedrängnis zu bringen. Zwischen den äußeren ist soeben weißer Kanzler materialisiert. Er mit über Hyperfunk. Atlan. Das Kommandoschiff von General Trave? Aber das ist unmöglich. Hyperdimus haben doch die Ilibato vernichtet. Das Gros der Schlacht Sektorwächter und Zylinderdisken befand sich mittlerweile in heilloser Flucht und zog sich zurück. Sie entmaterialisierten und verschwanden komplett aus dem Sonnensystem. Wir haben die Schlacht um Graugisch gewonnen. Eine aberwitzige Hoffnung war in mir herangewachsen, seit Echopage die Elebato erwähnt hatte. Meine Finger huschten über die Sensorfläche meines Pultes. Sofort nahm ich Kontakt zum Kommandoschiff auf. Die Bilder blitzten in der Zentrale auf. Atlan und General Trave erschienen im Holofeld. Mit einer knappen Handbewegung streifte der Akonide sein langes weißes Haar in den Nacken zurück, und grenzte. Plan. Die Köpfe werden wiederkommen und noch einmal angreifen. Wenn auch heute oder morgen nicht, aber dann übermorgen. Sie werden sich die Katze einrennen. Die muss verhindern, dass Graugestern heute angegriffen wird. Sie sind mir als ehemaligen Ritter der Tiefe persönlich verpflichtet und sie werden bis zum Rücksturz des afro haufens in die Milchstraße rund um das Sonnensystem vom Graugestern ausharren. Dann sehe ich jetzt die Zeit gekommen, Takazani zur Verantwortung zu ziehen und mit vereinten Kräften das Schloss Kerzesch anzugreifen. Genau das wollte ich mit dir besprechen, alter Papa. <lacht> ich lachte so erleichtert wie seit langem nicht mehr. Der Sturm über Graugischt konnte in letzter Sekunde gemildert werden. Und vor allem war Adlan zurückgekehrt, mit starken Verbündeten an seiner Seite. Was heute in Aphonie geschehen war, würde in die Geschichte des Sternenozeans von Yamondi und der Milchstraße eingehen. Davon war ich überzeugt. Aber es würde noch mehr kommen. Sehr viel mehr. Und das recht bald. Takazani hatte Sturm gesät. Er würde unendlich viele Orkane ernten von uns.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 get put bit by bit i need some action action I I action or oh, just someone just someone to talk Action action, action, action, action, action, action, action. On Mondays, I check all the stars. On Wednesday, I Just someone to talk I need some action, action, a -a -a action Or just someone, just someone to talk Talk, talk, talk, talk